Johnny amatőr mély vízi búvárkodásának első leckéit a gát végében a lehorgonyzott harátbárkák között kezdte meg. A víz kristálytiszta volt, és mindössze egy-másfél méter mély, úgyhogy első ügyetlen kísérleteit teljes biztonságban végezhette, míg meg nem tanulta a búvárszemüveg és a békalábak használatát. Mike nem volt valami jó tanár. Ő világ életében jól úszott, és már elfelejtette a kezdeti nehézségeket. Fel sem foghatta, hogy létezhet olyan ember, akinek nem sikerül könnyedén a tengerfenékre merülni, és ott teljes kényelemben két vagy három percet eltölteni. Így azután hamar türelmét vesztette, amikor tanítványa bukdácsolva a víz felszínén maradt, akár a parafadugó, lábával a levegőbe rukkapált, és képtelen volt néhány centiméternél mélyebb le lemerülni. Johnny azonban rövidesen rájött a dolog nyitjára. Megtanulta, hogy lemerülés előtt ne szívja a tüdejét, a sok levegőtől könnyűvé vált, mint egy légömb, és képtelen volt lemerülni. Legközelebb azt is megfigyelte, hogy ha két lábát a víz fölé emeli, azok önsúlya egyenesen lefelé nyomja. Aztán, ha a lába már jóval a vízfelszín alá került, megkezdhette békalábával a korálozást, és így könnyedén mozoghatott bármely irányba. Néhány órai gyakorlás után már sokkal ügyesebben csinált mindent. Felfedezte egy súlytalan világban való siklás, suhanás minden gyönyörét, akár az ülhajósok a világűrben. űrben. Ukfencezhetett, foroghatott, vagy akár mozdulatlanul lebeghetett bármilyen mélységbe. Csak hogy fele annyi ideig sem tudott a vízzalat maradni, mint Mike. Persze ez is, mint minden más, csak idő és gyakorlat kérdése. Johnny tudta, hogy ideje bőven van. Kazán professzor szelid modora ellenére nagyon befolyásos ember volt. Egy kis protekció, néhány kitöltött űrlap, és Johnny hivatalosan is a sziget személyzetéhez tartozott. Naddénye nagyon is lelkesen adta beleegyezését, és örömmel küldte utána Johnny néhány értékes holmiát. Most a világ másik oldaláról a fiú sokkal tárgyilagosabban tudott visszatekinteni elmúlt életére, és eltűnődött azon, hogy némely dologban talán ő maga is hibás volt. Vajon igazán megpróbálta beilleszkedni az őt befogadó család életébe? Tudta, hogy özvegy nénye számára sem volt könnyű az élet. Ha Johnny néhány évvel idősebb lesz, talán jobban megérti a nagynéni problémáit. Talán még barátok is lehetnek. De bárhogy történt, egyetlen pillanatra sem bánta meg, hogy megszökött. Úgy érezte, új fejezet kezdődik az életében. Egy fejezet, amely semmiképpen sem kapcsolódik a múltjához. Rájött, hogy eddig csupán létezett, egyáltalán nem élt. Mivel kiskorában elvesztette, akiket szeretett, Visszariadt minden újabb érzelmi kapcsolattól. Gyanakvóvá és önzővé vált. Most azonban fokozatosan megváltozott. Az szigeten folyó, szinte családias közösségi élet eloszlatta minden agáját. A halászok barátságos, jó lelkű emberek voltak. Nem dolgoztak túl sokat, nem is volt szükség kemény munkára egy olyan vidéken, ahol ismeretlen volt a hideg, és ahol az óceán ellátta a lakosságot élelemmel. A parton majdnem minden este volt táncmulatság vagy mozi előadás, és ha néha megeredt az eső, ott volt a televízió. Hála a közvetítő műholdaknak, a Delfin sziget még fél másodperc sem volt a föld bármely városától. A sziget mindent láthattak, ami a nagyvilágban történt, kívülállóként biztonságos távolból. A civilizáció majd minden előnyét élvezték, hátrányaiból azonban csak keveset ismertek. Johnny számára persze távolról sem csak játékból állt az élet. Hasonlóan a többi húsz éven aluli sziget lakóhoz, sokaknak közülük azon túl is, naponta több órát kellett iskolában eltöltenie. Kazan professzor nagy gondot fordított a közoktatásra. A szigeten tizenkét oktató volt, két tanár és tíz elektronikus berendezés. Ez körülbelül megfelelt a szokásos aránynak, miután az oktatógépek feltalálása a XX. század közepén a tanítást végre tudományos alapokra helyezte. Az összes gépet Oszkárhoz kapcsolták egy hatalmas komputerhez, amely a professzor tanulmányait fordította, valamint a sziget adminisztrációs ügyeinek és könyvelésének nagy részét intézte, azon kívül sakkozni is tudott. Nem sokkal megérkezése után Oscar alaposan levizsgáztatta Johnny, hogy megállapítsa tudás szintjét, majd kidolgozza a megfelelő oktatási szalagokat, és összeállította számára a tantervet. Ezután Johnny naponta legalább három órát töltött valamelyik oktatógép bűntyőzete előtt, lekopogva válaszait a képernyőn felvillanó kérdésekre. Saját maga oszthatta betanulási idejét, de óvakodott attól, hogy meglógjon az órákról. Oscar ugyanis azonnal jelentette volna a professzornak, vagy ami még rosszabb, dr. Keesnek. A két tudósnak azonban pillanatnyilag sokkal fontosabb dolgok okoztak fejtörést. 24 órai szakadatlan munka után Kazán professzor lefordította az Einár által hozott üzenetet, ami komoly válaszút elé állította. A professzor békés ember volt, legjobban talán a jóságos kifejezés illet rá, és most legnagyobb bánatára arra kérték, hogy egy viszálykodásban foglaljon állást. Mereven bámult az oszkár által megfejtett szövegre, mint egy reménykedve, hogy eltűnik a szeme elől. Persze csak saját magát hibáztathatta. Elvégre ő volt az egyetlen, aki ragaszkodott annak megszerzéséhez. Nos, professzor, kérdezte doktor Kís, aki fáradtan és borostásan kornyadozott a szalag ellenőrző műszer asztal előtt. Most mit fogunk csinálni? Halvány sejtelmem sincs, felelte hazám professzor. Mint a legtöbb kiváló tudós, és nagyon kevés a gyengébbek közül, soha sem szégyelte bevallani, ha volt. – Ön mit ajánlanak? – Úgy érzem, ez az az eset, amikor a tanácsadó bizottság segíthetne. – Mi lenne, ha megbeszélnénk az ügyet néhány bizottsági taggal? – Nem rossz ötlet, vélekedett a professzor. – Nézzük csak, kiket érhetnénk most el. Fiókjából előhúzott egy nevekkel teleírt papírt, és sóra vette a listát. Az amerikaiakat nem, azok most mind alszanak. Az európaiak szint marad Maradt tehát, lássuk csak, Sasha Delhiben, ben Hirsch Tel Abdullah ennyi elég, vágott közbe doktor kis. Tapasztalataim szerint semmi haszna egy olyan tárgyalásnak, amelynek több mint öt résztvevője van. Rendben van, majd meglátjuk leszünk-e ennyien. Egy negyed óra múlva öt férfi beszélgetett egymással a föld különböző részeiről úgy, mintha csak egyazon szobában ülnének. Kazan professzor nem vette igénybe a képernyőt, bár szükség esetén módjában állt volna. A kívánt eszmecsere lebonyolítására a hang is elegendő volt. Uraim, kezdte az üdvözlés után, egy problémával állunk szemben. A kérdés hamarosan a bizottság elé kerül majd, talán még magasabb fórumokra is. De először szeretném az önök nem hivatalos véleményét kérni. Ah! kiáltott fel Dr. Hassim Abdullah a nagy pakisztáni biokémikus karácsi laboratóriumában. Eddig már vagy tucatszor kért tőlem nem hivatalos végeredményt, és nem emlékszem, hogy a legcsekélyebb mértékben is figyelembe vette volna bármelyiket is. Ezúttal azonban lehetséges, felelte a professzor. Hangjának komolysága figyelmeztette hallgatóit, hogy nem mindennapos beszélgetésről van szó. Gyorsan körvonalazta az eseményeket, természetesen Johnny szigetre érkezését is beleértve. Ez már nem volt ismeretlen a hallgatók előtt, mivel a furcsa megmenekülés világméretű hírverést kapott. Aztán elmondta a folytatást, a repülőhal útját és ejnár tanácskozását a mélytengeri delfinekkel. Ez még bekerülhet a történelen mondta, akárcsak az ember első találkozása idegen bolygóbéliekkel. bizonyos vagyok benne, hogy nem ez az utolsó eset, így a mostani munkák segítségül szolgálhat a jövő formálásában mind a világűrben, mind a földön. Tudom, hogy önök közül néhányan azt hiszik túlbecsülöm a delfinek intelligenciáját. Nos, most saját maguk is meggyőződhetnek róla. Hozzánk fordultak segítségért, legkegyetlenebb ellenségeikkel szemben. Az óceánban csupán két állatfaj létezik, amely normális körülmények között megtámadja őket. Az egyik természetesen a cápa. Bár nagy csapat felnőtt delfin számára nem jelent komoly veszélyt, meg tudják ölni. Mivel csupán egy buta hal, még fajtájához képest is buta, a delfinek egyszerűen megvetik és gyűlölik. A másik ellenség azonban sokkal bonyolultabb ügy, mivel rokonukról van szó, a karszányuk delfinről, az Orkinus orkáról. Nem is megyünk nagyon messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy az orka egy kanibállá változott óriási delfin. Kilenc méter hosszúra is megnő, és olyan példányokra is akadtak, amelynek gyomrában húsz delfint találtak. Gondolják csak el, micsoda étvágy az, amelyet egyszerre húsz delfinnel lehet csak kielégíteni. Nem csoda, ha tőlünk kérnek védelmet. Tudják, hogy olyan erőkkel rendelkezünk, melyekkel ők nem vetekedhetnek. Hajóink évszázadokon keresztül bebizonyították ezt. Meg lehet, hogy a hosszú időn át irányunkba tanúsított barátságok kísérlet volt a kapcsolatteremtésre, hogy segítségünket kérjék örökös háborújukhoz, és mi csupán most értünk el oda, hogy megértsük őket. Ha ez igaz, akkor szégyellem magam, és a fajtámat is. Egy pillanát rá, professzor, szólt közbe Dr. Sasa, az indiai fiziológus. Ez mind nagyon érdekes, de egészen biztosabban, hogy az önmagyarázata helyes. Ne vegyél rossz néven, de mindannyian ismerjük a delfinek iránti szeretetét, ami persze legtöbbünkben megvan. Biztosabban, hogy nem a saját elgondolásait adta az ő szájukba? Egyesek talán megsértődtek volna ezen, bár doktor Szása a lehető legtapintatosabban beszélt. Kazán professzor azonban szeliden válaszolt. Egészen biztos. Kérdezzem meg Kízt. Így igaz? Erősítette meg Doktor Kiz. Én ugyan nem értek olyan jól Delfinül, mint a professzor, de a nevemmel felelek mindezért. Egyébként, folytattak Kazan professzor, a következő érvem igazolhatja, hogy nem vagyok reménytelenül Delfinpárti, bármennyire rajongok is értük. Nem vagyok zólógus, de tudok egymást a természeti egyensúlyról. Ha tudnánk is segíteni, vajon megtehetjük-e? Dr. Hirsch, önnek bizonyára van ezzel kapcsolatban mondani valójabb. A Tel Avivi állatkert igazgatója kicsit késett a válasszal. Meglehetősen álmos volt, hiszen Izraelben még fel sem kelt a nap. Elég kényes leckét adott fel nekünk, dörmögte. Én nem hinném, hogy gondolt volna az összes komplikációra. A természetvilágában minden állatnak van ellensége. A ragadozók. És végzetes lenne számukra, ha ezek nem lennének. Nézzük például Afrikát, ahol oroszlánok és antilopok élnek ugyanazon a területen. Tételezzük föl, hogy kiírtjuk az összes oroszlánt. Mi történne akkor? Megmondom, az antilopok, amíg nem találnak élelmet, szaporodnának, aztán éhen pusztulnának. Bármit gondolnak az antilopok, az oroszlánok nagyon is hasznosak számukra. Azon kívül, hogy megakadályozzák őket élelemkészletük elpusztításában, a gyengébb példányok megsemmisítésével biztosítják a faj fennmaradását. Ez a természet törvénye, ami normáink szerint kegyetlen, de célra vezető. Ebben az esetben nem helytálló a hasonlat, mondta Kazan professzor. Mi nem vadállatokkal, hanem egy értelmes néppel foglalkozunk. Nem emberek ugyan, de mégiscsak egy nép. Így megfelelő hasonlatként inkább egy békés farmer közösséget említenék, amelyet állandóan megtizedelnek a kannibálok. Ez esetben is azt állítaná, hogy a kannibálok hasztukra vannak a gazdálkodóknak, vagy megpróbálná megváltoztatni a kannibálokat? Hirv kuncogott. Elfogadom az érverését, bár nem tudom pontosan, hogyan kívánja megváltoztatni a karcárnyókat. Egy pillanat, szólalt meg dr. Abdullah. Ez már nem az én területen. Mennyire értelmesek a kartszárnyúak? Ha nem ugyanolyan értelmesek, mint a játékos delfinek, akkor az emberi közösséggel való hasonlat megdől. Akkor ez nem erkölcsi probléma? Elég értelmesek, feleltek azon professzor bánatosan. Néhány elkészített tanulmány feltételezése szerint legalább olyan értelmesek, mint a többi delfin. Talán ismerik a kartszárnyakról szóló híres történetet, amelyek megpróbálták elragadni a déli sarki felfedezőket, kérdezte Doktor Hirsch. A többiek nemmel válaszoltak, tehát folytatta. A múlt század elején történt az első délsarki expedíciók egyikével, azt hiszem az Scott -téval. Most a felfedezőket csoportja egy úszójégtábla széléről néhány kartszárnyút figyelt meg a vízben. Eszükbe sem jutott, hogy bármilyen veszély fenyegetheti őket, amíg alattuk a jég hirtelen töredezni nem kezdett. Az állatok alulról dövködték a táblát, de az embereknek szerencsére sikerült biztonságba jutniuk, mielőtt az ketté tört volna. Pedig körülbelül 90 cm vastag volt a jég. Tehát felfajják az embert, ha lehetőségük nyílik rá, jegyezte meg valaki. A magam részéről ellenük szavazok. Nos, az egyik magyar rázat szerint a prrmbe öltözött felfedezőket pingvinekkel tévesztették össze. Nekem azonban semmi kedvem nem lenne ezt kipróbálni. Minden esetre tény, hogy néhány könnyű búvárt már elragadtak. Rövid szünet állt be, amíg mindenki megemésztette a hallottakat. Aztán doktor sasha újra feldobta a labdát. Feltétlenül több tényanyagra van szükségünk, mielőtt bármilyen döntést is hozunk. Ki kellene fogni néhány karrr is és alaposan tanulmányozni őket. Gondolja, Nikolaj, hogy kapcsolatot tud velük teremteni, a karrr csak a többi delfinnel? Talán, bár ez évekbe kerül. Eltértünk a tárgytól, mondta doktor Hirsch türelmetlenül. Előbb azt döntsük el, mit fogunk tenni, nem azt, hogy hogyan tesszük azt. Attól tartok, van még egy másik elképesztő érv, ami a karcárnyűak, más néven gyilkos bánák mellett a delfin barátaink ellen szól. Tudom, mire gondol, mondta Kazán professzor, de csak folytassa. Élelmünk jelentős százalékát az óceánból kapjuk, évente körülbelül százmillió millió tonna halat. A delfinek közvetlen vetétársaink, amit megesznek, az számunkra elveszett. Azt mondják, hogy a kartszárnyúak harcban állnak a delfinekkel, de harc folyik a delfinek és a halászok között is, akiknek elszakítják hálóit és ellopják a halaikat. Ebben a harcban a kartszárnyúak a szövetségeseink. Ha nem tartanák ellenőrzésük alatt a delfin nemzetséget, nekünk már nem maradna egy fiahal sem. Csodálatos kép úgy tűnt, ez nem kedvetlenítél a professzor, sőt, nagyon is elégedetten válaszolt. – Köszönöm, Mordekáj. Oh, – Ó, eszembe juttatott valamit. – Az természetesen ön is tudja, hogy a delfinek néha segítenek az embereknek összeterelni a halakat, hogy azután osztozzanak a zsákmányon. Így volt ez Queensland őslakóival is, 200 évvel ezelőtt. – Igen, tudok róla. Ezt a szokást akarja modernizálni. Többek között. Nagyon köszönöm, uraim, rendkívül hálás vagyok Önöknek. Amint elvégeztem néhány kísérletet, küldök egy memorandumot a bizottságnak, aki bővített ülésen tárgyaljuk meg a dolgot. Néhány vezérfonalát azért adhatta nekünk, ha már ilyen hajnalok hajnalán felébresztett? Még nem, hanem veszély rossz néven, amíg nem tudom, hogy az elgondolások közül melyek a teljesen képtelenek, és melyek a csupán hóbortosak. Kérem, legyenek még néhány hétig türelemmel közben esetleg megérdeklődhetnék. Van-e valakinek egy kartszárnyú delfinje? Kölcsönbe. Lehetőleg olyan példány, aminek a napi élelmiszeradagja nem haladja meg az 500 kilót. Johnny első éjszakai útja az átonyon olyan élmény volt, amelyet sohasem felejtettem. Az óceán mélyen visszahúzódott, a hold nem világított odafönt, és a felhőtlen égbolt szikrázó csillagokkal volt tele, amikor Johnny és Mike elindultak a partról vízhatlan lámpákkal, szigonyokkal, búvárszemüvegekkel, kesztyűkkel és zsákokkal felszerelkezve, mely utóbbiakat emérték rákokkal tölthetik majd meg. A zátony élőlényeinek egy része csak sötétedés után hagyta el búvóhelyét, és Mike alig várta, hogy rábukkanyon néhány ritka és gyönyörű kagylóra, melyek napközben sohasem láthatók. Egész szép pénzt keresett velük, ausztráliai gyűjtőknek adta el őket, teljesen illegálisan, mivel a sziget állatvilágát a Queenslandi halászati törvény védte. Lábuk alatt megmegroppant az egyenetlen korálfelület, zseblámpával világítottak maguk elé, és ezek az apró kis köröcskék szinte teljesen elvesztek az zátony hatalmas sötétjébe. Koromfekete volt az éjszaka, úgyhogy száz méter után már semmi sem látszott a szigetből. Szerencsére azonban az egyik rádiótorony piros irányfénye, tájékozódási pontú szolgált. E jelzővilágítás nélkül reménytelenül eltévedtek volna. Még a csillagok sem voltak megbízható irányjelzők, mert mi alatt a fiúk elérték az átony végét és visszatértek, az ijjeli lámpások már megtették éjszakai útjuk jó részét. Johnnynak azonban minden figyelmét arra kellett összpontosítania, hogy a sötétben elnevétse a lépést a törékeny korálok között, úgyhogy nem is sok ideje maradt a csillagokra. Amikor felnézett, az ismeretlen valami annyira hatalmába kerítette, hogy néhány másodpercig szinte megbabonázva bámult rá. A nyugati horizontról kimagasló, hatalmas, szinte a fejük fölött csúcsosodó, alakú fényt látott. Halvány volt ugye, de jól kivehető. Akár egy távoli város fényének is félhette volna az ember. Ebben az irányban azonban százmérföldjén távolságra egyetlen város sem volt, csupán az üres óceán. – Mi az ördög az ott? – kérdezte nagy sokára Johnny. Mike, mi alatt ő az égboltot tanulmányozta, már továbbment és egy pillanatig nem is értette a kérdést. – Ja, ez derült éjszakákon majd nem mindig láthatod, ha nem süt a hold. Azt hiszem, a világűrben van ez a micsoda. – A te hazádból ezt nem látni? – Még sohasem láttam, de ott nincsenek ilyen tiszta éjszakák, mint itt. A két fiú mozdulatlanul látta. Lámpáikat is elvoltották egy pillanatra, és az égi csodát bámulták, amelyet csak nagyon kevesen láthattak, mivel a városok fénye és füstje elborította már a világot, és elhomályosította az égbolt ragyogását. Az állatövi fény volt, amely hosszú ideig zavarba hozta az astronomosokat, míg rá nem jöttek, hogy ez nem más, mint a nap körül keletkezett porfelhő. Nem sokkal ezután Mike ejtette az első rákot. Egy árnyékos gödör aljába mászott, és a szerencsétlen állat annyira megzavarodott a lámpafénytől, hogy egyszerűen képtelen volt elmenekülni. Mike zsákjába került, és hamarosan sorstásat is kapott. Johnny nem tartotta valami sportszerűnek a rákászásnak ezt a módját, de azért nem zavarta abban, hogy később jó ízen elfogyassza őket. Sőt, más vadász is zsákmány útra indult, mivel a lámpák fénye ezrével csalogatta elő az apró rákokat. Általában gyorsan elmenekültek Johnny és Mike elől, de néha egy helyben maradtak és fenyegetően lengedték ólóikat az elébük bukkanó két szörny felé. Johnny nem tudta eldönteni, hogy vajon ennyire bátrak, vagy egyszerűen csak buták. Gyönyörű, mintás és kúpos csigák is portyáztak a korál szőnyege. Nehéz volt elhinni, hogy a zátony kisebb lakói számára még ezek a lomhán mozgó puhatestőek is szörnyű vadálatok. A zsúni lába alatt elterülő csodálatos és gyönyörű világ tulajdonképpen csatatér volt. Az éjszaka csendjében szinte minden pillanatban megszámlálhatatlan gyilkosságot követtek el, meg annyi csapdát állítottak fel a különféle élőlények. Már a zátony végéhez közeledtek, és bokáig érő vízben láboltak keresztül. A vízben milliónyi kis pont foszforeszkált, úgyhogy minden lépésnél apró csillagok lapultak szét a lábuk alatt. Még ha nyugodtan megálltak egy helyben, már a legkisebb mozgásra akkor is cikrázó fényözön hullámzott végig a felszínen. Amikor azonban zseblámpájukkal végigpásztázták a vizet, teljesen üresnek találták. Ezt a foszforeszkáló parádét okozó lények olyan aprók voltak, vagy olyan átlátszóak hogy szabad szemmel nem is lehetett látni őket. A víz mélyülni kezdett, és a sötétben Johnny már maga előtt hallotta a zátonynak csapódó hullámok morgását, dübörgését. Lassan, óvatosan haladt, mert noha már tucat erre nappal, most mégis teljesen idegennek, ismeretlennek tűnt minden a lámpák keskeny fénycsíkja mellett. És nagyon is jó tudta, hogy bármelyik pillanatban valami még gödörbe vagy hasadékba léphet. Ennek ellenére igencsak meglepődött, amikor a korál hirtelen eltűnt a lába alól, és egyszer csak egy sötét, titokzatos medence szélén találta magát. A lámpafény látszólag csupán néhány centiméternyére merült el. A víz ugyan kristálytiszta volt, a fény egy pillanat alatt eltűnt a mélyben. – Itt bizonyosan találunk rákot – szólt majd. Szinte csobbanás nélkül lemerült a vízben, magára hagyva Jonit, fél mérföldre a szárazföldtől az zátony edűbörgő sötétjében. Johnnynak nem kellett feltétlenül követnie mike Nyugodtam Nyugodtan maradhatott volna, amíg nem végez. A medence meg lehetősen vészjósló volt. Nem sok bizalmat keltett benne. És nem kellett túl sok fantázia, hogy elképzelje a mélyben leselkedő mindenféle szörnyet. Nevetséges, morfondírozott magában. Meg lehet, hogy éppen ebben a medencében nappal lemerült már és találkozott az összes itt lakóval. Azok sokkal jobban megijednének tőle, mint őtől. Alaposan szemügyre vette lámpáját, majd a víz alá engedte, hogy vajon ott is tovább világít -e. Aztán feltette búvár szemüvegét, vagy fél tucat gyors, mély lélegzetet vett, és követte májkot. A lámpa fénye meg erős volt a víz alatt. Persze csak azt a kis korál vagy homokfelületet világította meg, amelyre a fénykarika esett. Azon kívül minden csupa feketeség, titokzatosság, veszély. Első éjszakai lemerülésének ebben a néhány percében nem állt messze johnny a páni félelem. Szinte ellenállhatatlan érzés szorította. Hátra kell néznie, nem követi -e valami. Hamarosan összeszedte magát. Mike lámpájának kutató fénysugara, amint néhány méterre tőle villogva, lebegve hatolt át a tengerfenék sötétjén, eszébe jutatta, hogy nincs egyedül. Kezdte élvezni, hogy belekukucskál az üregekbe a kiszögelések alá és szemtől szembe találja magát a megrémült halakkal. Egyszer egy csodálatos mintázatuk húréna angolnával találkozott. dühösen kapott feléje sziklába tudójából, és kígyószerű testét ide-oda lóbálta a vízben. Johnny nem sokat törődött az állat hegyes fogaival, tudta, hogy a murénák csak akkor támadnak, ha zaklatják őket. Neki pedig nem áll szándékában ellenségeket szerezni. A medence furcsa zajokkal és furcsa lényekkel volt tele. Akárhányszor Mike szigonyak sziklának ütközött, Johnny sokkal erősebben hallotta a hangot, mint odakint a parton. A puffanást is hallotta, néha még érezte is a vízben, amit a hullámok néhány méternyire tőre az átzon széléhez csapódnak. Hirtelen újfajta hangot hallott, jégeső kopogásához hasonlott. Úgy tűnt, mintha a gyenge, de tiszta hang közvetlen közelből jönne. Ebben a pillanatban észrevette, hogy lámpájának fénysugara a gomolygó párával telik meg. A lámpa illéjúnyi apró élőlényt, legtöbbük egy porszemnél sem nagyobb vonzott fénykörébe, amelyek rontottak a lencsejüvegnek, akárcsak az éjjeli lepkék a gyertya lángjának. Hamarosan olyan megszámlálhatatlan tömeg gyűlt össze belőlük, hogy teljesen elzárták a fényútját, amelyek pedig kimaradtak a fényságból, Johnny szabadon maradt bőrét csípték, amit nekiütöttek. Olyan sebesen mozogtak, hogy Johnny nem tudta pontosan kivenni a formájukat, de úgy vélte, hogy némelyik, mintha ris szemnagyságú apró tengeri rákokra hasonlítana. Johnny tudta, hogy ezek a teremtmények a planktonállatok között minden bizonyal a nagyobbak és a mozgékonyabbak közé tartoznak, és ők az összes tengeri hal alaptápláléka. Kénytelen volt eloltani a lámpáját, amik szét nem szóródtak, és most már hallotta, vagy nem érezte milliárdnyi testük kopogását. Várta, hogy eltűnjön az eleven pára, és közben azt latolgatta, vajon lámpája nagyobb élőlényeket is magához vonzott, -e? például cápát. Elég alaposan felkészült a velük való találkozásra, nappal. De egészen más volt a helyzet naplemente után. Amikor Mike kifelé indult a medencébe, Johnny örömmel követte őt. Minden esetre kár lett volna elszaladszani ezt az élményt, amely az ezerarcú óceánt új oldaláról mutatta meg neki. Az éjszaka a víz alatti világot is megváltoztatja, mint ahogy átformálja az odakinti világot is. Sohasem ismerheti meg az óceánt az, aki csak nappal kutatja. A nappali fény valójában az óceánnak csak egy kis részéhez jut el. A többi az örök sötétség birodalma, mivel a napsugarait 150 méter után teljesen elnyeli a víz. A tengerfenékig soha sohasem hatol le fény, kivéve a lidérc hideg villogását, melyek oda egy nap és évszak nélküli világban. – Mit fogtál? – kérdezte Májkot, amikor mindketten kimáztak már a medencéből. – Hat rákot, két tigris porceláncsigát, három kagylót és egy volutát, amit eddig még soha sem láttam. – Nem rossz fogás. Bár volt ott egy óriási rák, csak nem tudtam elcsípni. Láttam a tapogatóit, de gyürekbe húzódott vissza. Hazafelé indultak a hatalmas élő korálmezőn. A jelző fénye mutatta nekik a helyes irányt. A fényes piros csillag meglehetősen távolinak tűnt a sötétben, és Johnny aggódva tapasztalta, hogy a víz, amelyen keresztül gázoltak, igencsak megemelkedett, mi alatt ők a medencében tartózkodtak. Közeledett a dagály. Nagyon kellemetlen lett volna, ha itt éri el őket, messze a szárazföldtől, noha már zúgva hömpölgött előttük a hatalmas víztömeg. Ettől azonban nem kellett tartaniuk. Mike gondosan megtervezte a kirándulást. Egyúttal száncándékkal, arra is felhasználta ezt az alkalmat, hogy próbára tegye újdonsült barátját, és Johnny kitűnőre vizsgázott. Alkadnak emberek, akik gyengébb idegrendszerük miatt sohasem merülnek le éjszaka, amikor csupán a lámpa kis fénykarikáját láthatják, és az őket körülvevő sötétséget képekkel töltik meg. Johnny, mint bárki más, az első alkalommal félt ugyan, de leküzdötte ezt az érzését. Rövidesen elhagyja majd ezeket a biztonságos és védett medencéket, hogy igazi lemerüléseket végezzen az átony végénél az örök változó, kiszámíthatatlan nyílt óceánba.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 hogy a nagy az megismerték a rádiót és a repülőgépet. bűnöző, kalózok. A romantikus ötletek minden lehetséges változatát végig gondolta, és kutatni kezdett a fák gyökerei között, hát ha talál valamit. Kissé elcsüggett és már azon tűnődött, vajon nem csupán képzeletének játéke az egész, amikor néhány elszenesedett kőre bukkant, melyeket félig ellepett a föld és a levelek. Egy tűzhely,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 csak ne hoztad volna magaddal, mondta. Jobb lesz, ha visszaviszed. De miért? kérdezte Johnny csodálkozva. Mike egészen zavarba jött. Nagy, mesztelen talpát ide-oda súsztatta a fényes műanyagpadlón, és kitérő választ adott. Hm, természetesen igazából nem hiszek a szellemekben, de a sötét éjszaka nem szívesen maradnék ott egy magam. Johnny kezdett már dübegurulni, de tudta, hogy hagyni kell mike -ot. hadd el a történetet a maga módján.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 Sok követ üregek hálóztak keresztül kasul, melyek mind lakottak voltak. Egyáltalán nem volt ajánlatos bármelyikbe is belépni anélkül, hogy az ember tudnák, ki van odabent. Lehetett egy undok, álkapcsát egyfolytában csak toktató muréna angolna, vagy egy barátságos, ám veszélyes, mérges végű tüskét, újkatólhoz hasonlóan libegtető tengeri család. A nagyobb üregekben pedig rendszerint tőkehal vagy fűrészes sügérlapult. lapult.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 A cápák ugyanis minden erőlködés nélkül óránként harminc mérföldet képesek megtenni, míg a búvárok csupán hármat. A cápáknál sokkal nyugtalanító volt egy csapat bárakuda, mely ott kószált az átony szélénél. Johnny igencsak örült, hogy fölötte ott lebegett az akvaplán, amikor első alkalommal észrevette a körülötte hemzsegő ellenséges tekintetű agresszív, lebigyeztett álkapcsú ezüstös tengeri tüskéket. Nem túl nagy állatok,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 Johnny a felszínre emelkedett, megragadta az aquaplánt és aggódva tárgyalta meg a dolgot mike Fejét pillanatonként a alá nyomta, vajon nem tére vissza a horda. – Á, nem törődnek veled – nyugtatta meg Mike. – Gyávák ezek. Ha egyet megősz közülük, a többiek mind elmenekülnek. Johnny örömmel hallotta ezt, és a legközelebbi találkozásnál sokkal nyugodtabb volt. Mind a mellett egyáltalán nem repesett, ha ezek az ezüstös vadászok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 Újfarca sportot eszelt ki, amelyet szép napon sok ezer embernek és delfinnek szerez majd egyaránt öröm.